he vingut a comprovar, a com tenim... Sí, en quina situació està. Encara no està del tot decorat, però el tenim així. Eh? Eh? Mentre sí, que estigui net, ja ho deia sí, la mare. Net ja, si. que... El més és luxe, però que estigui Sempre. net, tot netet. Sempre, eh? Joan, ben net. Mira, ara i com que ja és el segon dia de Bonvent i Barça Nova

doncs tinc test i tot, sí, sí, sí, sí, tinc test i tot, tu, allò, saps el que se'n diu un qüestionari, oh, molt fort, tu, aquell que em mira, bé, doncs, però és així sí, molt sui generis, ben bé, bé, bé, no sé si és test o una terrina, però el que sí que sí, sé segur és que és que comprèn unes preguntes d'aquelles tan tòpiques i típiques, i, i, és clar, el que sí puc assegurar és que no és amb cap grau d'aquells intensos, no? és amb grau de l'amistat, això justifica moltes coses.

què és el que no t'emportaries mai? Un altra la... què? que Què et refereixes? Quin és l'altra? Que tu d'Illes ja hi has anat de vegades a Illes. No. Però els, diccion... no, el els, refer... els qüestionaris sempre comencen d'aquesta manera. Aleshores jo t'haig no, de pensar al... que si anessis... Si s'han inundat els Pirineus, anava No, no, no, encara no. Sobretosament no. Si anessis a una altra illa, què és el que no t'emportaries mai per cap concepte? Barca a part, que aquesta és necessària. El que no m'emportaria mai? Mai, amb una isla. Doncs pues l'ABC. Amb una illa, l'ABC. No. Digue'm el nom d'un pintor, que

Picasso, sens dubte d'un cantant Bueno, aquí... Jo ja saps que no sóc massa partidari jo entrarem en al el joc, eh? però vull sí. aclarir primer que jo no sóc massa partidari de triar amb un perquè, perquè sempre tot és conseqüència de moltes més coses soc, Bé, bé, bé jo... perfecte, tu però... Deixem-ho així, amb aquell que t'agrada però que no cal dir perquè n'hi ha d'altres que també Una pel·lícula Estem amb el mateix Això no... sí, Deixa'm triar llavors el cantant Jo diria Breu com a cantant Magnífic, doncs ja el tenim, Breu

o palmisia, que ho diguem que no, diguem, un bon plat, un bon plat, un bon plat d'aquells que dius, "Oh, ara, ara em fotria, això, un bon plat, quin? un plat de què?

és un dels homes que jo conec que té més vergonya esportiva si hagués que triar per qualitat segurament niria a buscar un Fausto Copi o un Edi Merckx però com a símbol de, com a representació del que és un esportista Jopso Etimelk doncs ja el tenim però clar, és que això també és, és molt, oh, clar. molt ampli no? Mol, no, moltíssim o, oi que m'entén? Oh, no t'haig d'entendre, no amb el bé que t'expliques l'intel·ligent que, que és el, que és el públic, públic. Escolta, un bon vegetal l'àpid magnífic, magnífic un bon mineral

Potser, no sé, potser, el Bota, el Pinocet... En fi, faria una llista de la gent que hi ha en aquests moments al món. Tots aquests no hi caben a la barca. Sí, no hi caben a baix. A presó, com, per això, com que no hi a la barca baix... Cap al fons, cap al fons. Bueno, S'hauria d'hi flotar una mica. A socar una mica. I tant que seria fantàstic. M'ho deia, m'ho deia assenyalant meu amic muntador musical, en Martí Cuny. Joan Manuel, repassem uns cromos. Em deixes fer un trailer enrere,

i després ens vam embolicar la manta per, perquè vam anar d'extres amb un autosacramental. <ríe> Això no es pot explicar, però. Sí, home, no es podria explicar. Vols dir? Que sí, passa sí. Que no Apa, maco, explica, -ho, explica -ho, va. Ens vam contractar per fer d'extres amb un autosacramental, va, explica. I aleshores anàvem, doncs, com s'anaven el perdís, amb la manta. I què? I, I la situació escènica quina era? Explica, va. Escolta, no em posa'm aquests compromisos... Com que, com perquè... que te'n vas, te'n vas la mui, te'n vas la mui... Jo ben, ben callat que estava...

Ara explicaré també el dia aquell que no, no, vam però, arribar però, a ràdio. Prou, prou, prou, prou. a comprar el traje aquell allà al davant. No, a la... dispensin, eh? dispensin, dispensin. Aquí algú, algú està... Està mort saig. No, no, dispensin. Aquest, no, però no la veritat és, és que eren temps macos, aquells. Eren temps que... Que senyoran. De... Senyora perquè com senyora tot allò que un... Que un no, no, no té ni tindrà mai més...

Entendran perfectament. I vaig explicar que jo vaig anar allí a fer la primera actuació internacional, que em van pagar 6.000 peles, tu. Havia... Per un doblet, sí, l'Andorra, seu d'Urgell. Sí, 6.000 sí, peles vaig cobrar que... i eres sí, sí. tu l'empresari. Eh? Era en Calarón. I venia el Barbat i el sí. germà de la Maria del Mar Bonet, el Joan Ramon. Sí. Escolta... Et... Això que era, el 65, era. 65, sí. Sí.

I encara tens aquell acordeó que et va regolar un tal Esnebur. Sí, home, sí. El, aquell, el de, el de les coves el de, les de coves. la Corbera. Sí, senyor. Sí, un bandonión. T'agrada el so de l'acordeó? El bandonión, sobretot, m'agrada a mi. Uh -huh. És un so...

Són més centre europeu però com que passa per Buenos Aires, m'agrada ja molt. Bé. Doncs parlant dels Buenos Aires i dels aires bons, i d'aquells pagès, vostè et recordes? Perquè nosaltres no anàvem a pispar mai cap fruita quan tornàvem de vol mai, sempre esperàvem que ens la donessin. I un bon dia, te'n recordes, aquell grapat de príssecs que, vam anar, sí, el, que el, vam anar a rentar a la fonda? Que... A la fonda dels ocellers. Exactament. Sí, I després on t'anàvem? Ja no existeix, la fonda dels ocellers, no, no, no. nano

ni de les canyes cap avall, sí. ni de les canyes cap avall però expliquem-nos a la gent que si no entendrà massa saber les coses, aquella nit vam anar a mangar uns quants préssecs llavors, quan vam tornar d'amagar els préssecs, molt bons eren per cert eh? teníem ganeta no i... els hem agraït mai també, que som d'una ganeta right. sí. llavors vam anar, vam passar per un local sí. també avui desaparegut a, a la carretera Sarrià, on estava cantant un company nostre, també retirat en aquests moments sí, i llavors li vam vendre

i vam vendre la meitat del terreny, de les, de, les, de les canyes cap avall, perquè les canyes cap amunt és el que dàvem nosaltres doncs, ja. I saps que i allò... Li vam, I li, li treure per la nit aquell dia. I saps que allò va estar una premonició. Aquells terrenys estaven en venda i hi, sí. hi havia mol, molts rètols. Sí, allí va acabar... I és, després, que, és, és que no el meu pare i la meva mare. És curiós, eh? Sí. Com la causalitat va fer que després neixis a viure allà. És no, això, és a viure. La, la, això és la, la, la xiripa, home. Bé, bé.

Seria alguna d'aquelles... Això quin any seria? Això seria 67. 67. Sí. I aquest és un cromor retrospectiu? Déu-n'hi-do, de retrospectiu, sí. D'una altra cançó de l'altre i com aquesta, per exemple. Joan Monel, si tens una altra estona, espero que et recordis que aquí seguim sí. la navegació. Home, si em deixeu a... sí, sobretot una mica per...